Bigar, Bigar bezalako talde batek estrategia zaldadesake eduzoin mementuan. Osheko iltegiak obeki kokatoak baitira et, aragiaren merkatuari et, begira Et on peur futurs investissements uh, Bigar, Bigarrek et, eginen dituen inbestizamen dou begiak Oshene eginen direla eta ez angelun re uh, Bigajek ez du angeluko iltegia uh, erosteko neikaaririk agertu beraz ikishkoa ordaman de e